פרשת ואתחנן. ואתחנן אל אדוני, בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה החילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. ועברה נא ואראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן. ההר הטוב הזה והלבנון. ויתעבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אלי. ויאמר אדוני אלי, רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. וצו את יהושע, וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. ונשב בגיא מול בית פעורו.